Bada espazu bat parte katzeko, bedugu uh, gure shukaldea, bedugu lehenik uh, logela bat, <laughs> parxok egiteko. Pantsoa uturbide eta helen dira proiektu unen gibelean, ekitegia gune gozoa da, akitania eturbideko eraikin batean kokatua baionan honan, lehen estaian, toki argia, lan egiteko eta Euskara lan munduan txakarazteko preseski. Guk Euskara lan munduan izaitia presente, ezigarri e garantzitua iduritzen zaik ko alor ortan uhatxa ke duritzen zaukure, beraz ara, keinu bat zen, uh, coworking leku batetan hor uh, ere Euskara partekatzen aldela uh, sinpleki, egunero. Webgunea osuki elebiduna dute tokian txartzerakoan txainaletika ere, eta kideentzat Euskaraldiaren txapak behitzatera dituzte, hau bizi belarri eta begirune. Irugaren e, perfil bat egindugu begirunekoak, eta ariak dira, bakarrikeraitan egunon, e, unxa, onge olako euh, Plubeltzen eh, ouais, euskara entzten dutelarik hori da Hori ja. da gure jonkau hartu baigirara zenta pixkatarriituak eta bada beraz hortan ere badan lana. Co-working funtzioa zaparte ekitaldiak ere antolatzen hasiak dira. Izan dugu ere larunbat attxalde batez estetikalari batek alokatu zuen lekoa makijaja tailer baten ere maiteko. Hor ere estakurria zen lebidunez egiteko eta euro Euskara partikatzeko. Preseski hau, ezteazken hontan, emazte enpresa egilei, aholku emaiteko hitzordu batantolatzen du, midau enpresak, ekitegi anarratzeko seietati goiti. Aio, preseski! Berdo, plus, isten.